a Puca, la Ràdio Lliure de Sabadell. Tinc casa que no té piscina, però unes vistes que tu al·lucine. a buscar. Hola, hola, comencem un tema fàcil, fàcil de parlar-ne. L'habitatge tant de bo fos per parlar de com el decorem, allò que fem una mudança i tots acabem a l'Ikea, gastant-nos els estalvis, segur que tots ho han fet, però no. Tant de bo, venim a parlar del dret a l'habitatge, perquè és evident que vivim una situació d'emergència residencial, amb els preus del lloguer disparats, les hipoteques a l'alça, i l'accés a l'habitatge cada cop més en dubte. Ara bé, per parlar-ne són l'Adriana Llena, en Xavier Pellicer i la Núria Torrents. Aquí els experts per això seran l'Adriana i en Xavi. Arrenquem. Benvingudes a la Plaça, un podcast de la Cu. Quantes són? Así és. Què tal, Adriana? Hola, Xavi. Com vas? Molt bé. Una mica tímida, no? És es que ara he descobert la vergonya. Ah, molt bé. Jo crec que abans de començar podríem saludar també el, el Ricky que el tenim aquí en, en silenci absolut. Hola, Ricky. Però... Hola, un plaer. Que és el mestre Tecles de Radiotrama, que avui ens acull per fer aquesta prova, que ja veurem on ens porta, no? Uh -huh. Primera prova. Primera prova. Bueno, segona, la primera, aconseguir un habitatge. Tu per quantes cases has passat ja? Um, tres, tres. No, no és tant, no és tant. Mm, bueno, Déu-n'hi-do, quantes portes tu? Comptes la dels papis, per això, no? Ah, compte, compte. Hòstia, jo crec ah, que... amb els papis podem dir quatre. Quatre ja, eh? Anem, anem sumant, anem, anem sumant. Tu quantes portes? Jo crec que vuit o nou, eh? Ben bé. Bueno, aquí a l'edat també hi fa. Hòstia, ja m'estàs ja aquí matxacant abans de començar amb el tema, no? Bueno, això hem vingut. Bé, fan por a les preguntes, ja. Fan por les preguntes. Vinga, va. Que a mi llenço jo. Us sembla si comencem una mica a parlar dels preus del lloguer? Sí, comencem a parlar dels preus del lloguer. Temes seriosos. Amb temes seriosos. Doncs fa uns dies surtia la notícia que els barcelonins destinen un 58% de mitjana del seu salari a pagar un habitatge. I tot i així no són els que més paguen a l'àrea metropolitana. i en alguns municipis en què paguen més d'un 60% del seu salari a, destinat a pagar l'habitatge. Aleshores, la pujada de preus del lloguer, però, ni és casual, ni és inevitable... Xavi, ajuda'm. Uh, per oh, què ap... pujen els breus del lloguer? Dóna'm ah, les respostes. A pagar el lloguer? Uh, <h réussi> això és complicat. No, això li hauríem de demanar a la CUP. <hut> Bé, bueno, doncs jo crec que primer parlem... O sigui, surt una mica del, de la qüestió. Parlem de salaris, que ja són prou guaxos. O sigui, no estem parlant d'un 60% d'un salari molt alt, no? El salari mig està, està a vore els no arriba als 20.000 euros anuals, uh, sabem que hi ha persones que en pocs minuts cobren el que, el que cobraríem nosaltres en tot l'any, no? crec que això és un altre tema, que és el mengem dos no al ric, segurament ja en parlem un altre dia, però bé, ja parlem d'uns salaris molt baixos, parlem d'un context d'increment de preus d'un 15% els darrers sis mesos, dels de subministraments bàsics, com l'aigua, com la llum que s'ha multiplicat, i a sobre i sumem una problemàtica endèmica, que és, és l'habitatge i que no és una problemàtica per plaer, perquè és que necessitem un sostre per viure, un sostre per desenvolupar-nos, i és un dels elements fonamentals que ens dona seguretat, que ens dona tranquil·litat i que ens dona les condicions on les pot donar qui pot de vida dignes. Per tant, parlem d'un bé essencial, parlem d'un bé fonamental i que està sotmes a les lleis del mercat. Quines coses ens dona per demanar, eh? Bé, demanem, demanem l'impossible, però en aquest cas demanem el mínim, que és un sostre, un sostre per viure. I clar, si això regula en base a unes normes que són les normes del capitalisme, és a dir, la llei de la selva, i que sempre guanyin els pocs mateixos i perdin tota la resta, doncs el que fa és que el preu de l'habitatge respongui eh, no al dret que ha de ser, sinó que respongui a l'intent de guanyar més i més beneficis i qui guanya aquests més i més beneficis, perquè està clar que, com dèiem, la riquesa ni es crea ni es destrueix, només s'acumula. Per tant, um, qui, està, qui està fent la pasta amb, amb tot això? Qui està fent la pasta? Qui fa, qui fa negoci amb l'habitatge? Qui hi ha darrere de tot aquest problema? Bé, doncs, um, jo crec que per una part hi ha els de sempre, no? els que identifiquem com, com, com, a, com els, els dolents, però que són tots aquells sectors econòmics que, es van enriquint en diferents àmbits. Quan l'habitatge està a l'alça, en una economia basada en el turisme, basada en el totxo, doncs inverteixen en, en totxo per guanyar més i més diners, per especular més i més i perquè el preu d'un habitatge no respongui al cost que té construir-lo o al cost del treball que s'hi dedica, sinó que respongui a unes lleis de mercat i d'especulació que resten tenen a veure amb la demanda que fem les persones que el necessitem. Per tant, parlem d'uns uh, sectors que s'enriqueixen en, en base a aquesta situació i d'uns propietaris que no utilitzen els habitatges pels seus usos, sinó que els utilitzen com a, com a valor i moneda. A canvi, posem noms, no? Sí, perquè no? aquesta idea de que el problema de l'habitatge és que hi ha moltes senyores grans que tenen un altre pis i pobres depenen d'això per viure, parlem de veritat, qui, qui hi ha darrere, qui, qui, qui té la propietat de la majoria de pisos. És realment una cosa eh, petita, no? gent que té un altre pis i necessita per viure-li per tant els pobres ocupes, li ocupen el pis o la gent que no paga no li deixa arribar a final de mes o aquí tenim grans interessos, fons d'inversió, fons voltors, podem parlar dels fons voltors Parlem, ne però primer anem a la contra, que és que el, ja va sortir un estudi l'altre dia que deia que, entre, que el 80% dels catalans i catalanes tenien entre zero i un habitatge, no? Per tant, qui té tota la resta d'habitatge si el 80% dels catalans i catalanes disposen d'entre zero i un habitatge i per tant no disposen de més d'un habitatge? Doncs, uh, grans, grans tenidors. Grans tenidors és una figura que s'aconsegueix in, in, in, introduir a la legislació del, del Principat del nostre país els darrers anys i que defineix com gran tenidor una persona de, més, de propietat de més de 10 habitatges. Um, aquests són els que concentren el gran volum de propietats. I cinema si anem dades, cinema si anem a parlar de, de dades, el que veiem és que hi ha 35.000 pisos buits abandonats al Principat de, de Catalunya i que la majoria d'ells són propietat d'una petita quantitat de no diríem de persones, sinó de, de conglomerats empresarials. Estem parlant per exemple de que CaixaBank el BBVA i el Banc Santander concentren el 42% de la propietat d'aquests habitatges, que són 14.500 i estem parlant també d'un fenomen que ja ens entronca amb la crisi econòmica anterior, que és que per exemple la Sareb no? és a dir, el Banc Dolent és a dir, allò que van pagar amb els impostos de tot l'estat espanyol, impostos públics, concentra 7.000 habitatges buits. D'això estem parlant. També estem parlant de fons voltors, no? que se n'ha molt. Què són els fons voltors? Qui són? Doncs que no són res més que empreses multinacionals que es dediquen a invertir en deute. És a dir, invertir en fer-te fora de casa teva, quedar-se baix preu al pis que tu segueixes pagant i després especular amb ells i que desposen de milers i milers i milers de pisos. Per exemple, a nivell d'estat espanyol, el fons americà Blackstone disposava de 20.000 habitatges. En aquest cas CaixaBank, molt de prop, disposava de 19.000. Per tant, parlem de grans entremats econòmics que consideren l'habitatge com un bé més d'especulació i que l'utilitzen sense cap tipus de pudor important portant els hi ben poc el que passa amb la necessitat real. Sí, perquè no sé si tothom ho sap, però la majoria de pisos propietats dels fons voltors els hem pagat tres vegades, podríem dir. Primer, la gent va pagar, va intentar pagar les seves hipoteques, que amb la crisi de, amb l'escat de la bombolla immobiliària molta gent va perdre el pis perquè no podia pagar aquesta hipoteca. A partir d'uns bancs que s'estaven enriquint, enganyant a la gent. Després, quan aquests bancs van haver de ser rescatats perquè la gent no podia pagar les hipoteques, l'Estat, nosaltres, vam posar els nostres diners a rescatar aquests bancs i vam, a partir d'aquí es va crear la Sareb, no? el banc d'Olem, que es va dedicar a comprar amb capital públic, amb diners públics, tots aquests pisos que havien quedat buits i que els bancs ja no podien mantenir. Per tant, vam rescatar els bancs amb diner públic, vam pagar primer les nostres hipoteques, després vam rescatar els bancs amb diner públic i amb aquest diner públic la Sareb què va fer? Va comprar tots aquests pisos a un preu molt baix a tots aquests bancs i després els ha venut a aquests fons voltors que després es dediquen a especular amb l'habitatge i que fan que nosaltres no puguem pagar perquè fan pujar els preus de lloguers. Per tant, eh, ells guanyen, nosaltres perdem i els fons voltors aprofiten no?, molt ràpid per enriquir-se amb aquests habitatges que nosaltres ja vam pagar i que nosaltres vam rescatar la banca i que la Sareb, en comptes de posar-se aquests pisos a disposició del lloguer social per fer habitatge públic, es van utilitzar per revendre molt baratos a uns fons voltors que ara mateix especulen amb el dret al nostre habitatge. La mà invisible al mercat, no? Mm -hmm. Que funciona pels de sempre, però no per tota la resta I, i jo crec que aquí podríem introduir també tots els recursos públics que es destinen a seguir robant aquests habitatges a la gent que són tots aquells recursos públics que es destinen a fer fora la gent de casa seva perquè això també forma part de com inverteixen els, els diners de tota la gent i com inverteixen els impostos, que no és en polítiques d'habitatge, que si voleu després en podem parlar una mica de què faríem per donar-hi respostes, sinó en tot cas és per fer fora la gent de casa seva a través d'antidisturbis. No? Sí, perquè amb, més, enllà de, ara ho deies, més enllà de cap amb la propietat privada, que entenem que... Podem posar-nos-hi d'acord? Um, quines possibilitats hi haurien ara mateix per intentar revertir la problemàtica de l'habitatge en comptes de dedicar-te a fer fora la gent de casa amb els Mossos d'Esquadra, en comptes de, de dedicar-te a no legislar sobre aquesta qüestió i, per tant, permetre que es continuï especulant amb aquest dret? Què podríem estar fent i què no estem fent, evidentment? Lástima que ja, ja em descartis abolir la, la propietat privada i per bueno, tant, no, treballar. És, amb això també ens histem posant. Sí, no? també n'em, però també anem, anem lents perquè anem lluny, però lástima que descartem ja les mesures d'un estat eh, comunista interventor i que per tant deixi fora la especulació, deixi fora els beneficis i acabiam les amb les desigualtats de classes socials. Un altre pot que es podem parlar, no? I, I Mentre no les, volim la propietat privada? Però hi ha marges. Ho donaré per fet que en algun moment passarà. La realitat és que ha, és que hi ha marges dins la Lamentable legislació que, ha, que no s'arriben ni als límits d'aquests i, a més a més, hi ha propostes per superar aquests, aquests límits. No? Però comencem pel principi. Hi ha un dret eh, fonamental que té els estaments públics, que és l'expropiació. I en una situació de crisi i d'emergència habitacional com l'actual estaria plenament justificat que s'expropiessin tots aquests milers de pisos buits, d'aquests pisos eh, que serveixen per especular quan hi ha milers de famílies sense casa, i aquesta és una mesura que es podria tirar endavant des de ja. Hi ha més mesures que és regular els preus. Regular els preus és una mesura fins i tot um, que es pot incloure dins el que són les mesures legals en el mar d'un estat liberal com el que lamentablement vivim, i per tant es podrien regular els preus del lloguer i es podrien limitar aquests preus. Això ho ha fet... No? Què ha passat la... amb la regulació dels lloguers? Con el TC hemos topado, no? Que diuen. <risos> doncs uh, l'han tombat, perquè qui ve l'altra part de la qüestió, no? Podríem parlar d'altres mesures, eh? I podríem parlar de mesures de, com declarar zones de tenses en l'àmbit de l'habitatge per poder <coughs> fer planejament. Podríem parlar d'inversions en construcció pública d'habitatge, que això també s'inclou dins la llei. Però al final el que, el que hem de també és que estem al marc d'un estat que privilegia els beneficis d'uns pocs i que en cap cas renunciarà aquests privilegis hem, a costa de garantir els drets de, de totes i tots i per això som independentistes no? i per tant, crec que això em troba una mica en què plantejàvem fer com a CUP aquests darrers anys i què exigíem i demanàvem al govern de torn i al Parlament de torn de, de Principat en aquest cas que fes, que és anar fins als límits de la llei i més enllà no com el Felip Puig per atonyinar els manifestants com va dir, sinó per garantir el dret a un habitatge digne i fer-ho volia dir negar-se a vulnerar drets, desnonant famílies vulnerables amb, amb funcionaris públics i, per tant, assumir les conseqüències judicials o polítiques que poguessin, que poguessin tenir. I què han fet en comptes d'anar fins als límits de la llei o més enllà? O han anat fins als límits de la llei més enllà en un altre sentit? Bé, aquí veiem que quan convé si és molt legalista i si és capaç de, de ser el màxim legalista, normalment és quan toca anar una mica més enllà per garantir drets i, en canvi, en altres àmbits, doncs, bueno... Si saltem una mica les lleis i anem a formular el planejament de perquè es pugui fer el hard rock, doncs mirem com ho fem. Si a intentar generar els mecanismes que siguin per salvar empreses privades fallides, com és el circuit de, de Catalunya, en què els beneficis queden per l'empresa privada, però les pèrdues es socialitzen públicament, doncs busquem les vies per fer-ho. No? Per tant, el que han fet és seguir amb aquestes polítiques desarrollistes no? d'anys i anys enrere de tot xucament i, i turisme, apostar per macroprojectes, i generar una sèrie de um, propostes que no van a l'arrel, sinó que el que van és confirmar, mantenir consolidar que segueix havent uns beneficis, perquè suposen un, unes ajudes per permetre que segueixi pagant uns preus que no es poden assumir. No? I per tant, segueixi sobretot el que no es posin cap cas en qüestió és que els beneficis han de seguir arribant. I tu que ets el d'alerta solidària... Què ha estat passant amb els Mossos d'Esquadra? Què passa amb els Mossos d'Esquadra? Què passa amb la llei bordassa? Amb les multes del moviment per l'habitatge? Tenim una gent que està al carrer, que es dedica a garantir el dret, que està clar que la Generalitat no està garantint, però la resposta d'aquesta és repressió, multes i criminalització. Què està passant amb la repressió del moviment per l'habitatge? Bé, doncs jo crec que el fenomen ve una mica de, per una part, no qüestionar eh, aquestes estructures de poder i la falta de voluntat de fer-ho, i per altra part intentar allò que, que fan les administracions que s'autoanomenen no es volen dir progressistes o no de dretes, que és que quan hi ha un problema de fons que han d'anar a xocar amb una sèrie de privilegis, primer intentem amagar el problema, primer intentem que no es vegi que hi ha aquest problema i quan el problema esclata intentem aturar-lo de la millor manera possible per, per evitar explicar que realment no estem fent polítiques d'esquerres. Això en l'àmbit dels Mossos d'Esquadra, doncs el que vol dir, i no faré ara una, una tesi molt llarga, intentaré resumir-ho, tot i que crec que també ens per un per un podcast, doncs bàsicament se'ls dona màniga ampla per poder actuar conforme a els designis de tribunals que vulneren lleis internacionals, que vulneren les pròpies lleis catalanes, com per exemple l'obligatorietat d'oferir un lloguer social en cas de família vulnerable quan és propietat d'un gran tenidor, que hem dit abans que era una entitat o una persona jurídica amb més de 10 habitatges, i que per tant segurament tampoc li ve d'aquí a recuperar l'habitatge, i per tant permetre que segueixin aquesta onada d'acció-reacció. I a més a més el que fan també és que aquelles entitats socials, aquells espais socials que dia a dia estan garantint aquest dret a l'habitatge digne, és intentar acabar amb la seva tasca i intentar esborrar-los del, del mapa, perquè jo crec que per una part els hi... són un mirall i els hi ensenyen el que no estan fent com a administració, que seria la seva obligació fera fer-ho, i per altra part els hi conflictua una societat que volen tranquil·la i aturada perquè precisament no se'ls forci a prendre mesures més, més contundents i exemplars, com ha fet el moviment per l'habitatge de forma reiterada. Això vol dir desallotjaments, això vol dir detencions, això vol dir cops de porra i això vol dir aplicar una llei que el govern més progressista de la història havia de derogar, que el govern de la Generalitat es va comprometre a no aplicar i que de facto uh, acaba suposant milers milers i i milers i milers, milers d'euros en han multes, però no tots són males notícies. I no tots són males notícies perquè gràcies. A, és la bona notícia? Gràcies a Incansable, hem abolit la propietat. No, això encara no. Gràcies a Incansable Tasca del moviment per l'habitatge, gràcies a Incansable Tasca de, de la herda solidària, gràcies a, les, a la pressió, que humilment jo crec que també hem fet com a cupa a nivell parlamentari, doncs hem aconseguit que centenars de milers d'euros en sancions econòmiques cap al moviment per l'habitatge, però també cap al moviment independentista i cap a molts altres col·lectius, hagin de caigut en el tràmit de de recursos, no? I per tant la batalla està aquí, la batalla l'estem jugant, no diré que l'estem guanyant, però com a mínim no l'estem perdent del tot. Mm però si no vaig equivocada tindrem novetats en matèria repressiva, no? Sembla que s'han tret de la màniga una nova manera de continuar criminalitzant el moviment per l'habitatge. Sentíem les notícies últimament sobre la reforma del Codi Penal i com posa el focus també en el moviment per l'habitatge, en les ocupacions de seus immobiliàries, de seus bancàries... Probablement alguna cosa té a veure en què estan veient a veure que la cosa no, no, va, cap a bé, no va cap a bé i que hi haurà molta més gent que es veurà en una situació complicada en termes residencials i necessitava noves eines i les noves eines les han trobat agafem una mica de perspectiva històrica jo encara estava en el meu primer habitatge dels nou pels que he passat i ocupar no era ni tan sols delicte ni estava penat del codi penal És a dir, fins l'any 95 no s'introdueix el delicte d'ocupació i fins l'any 95 l'ocupació es dirimia en un tribunal no penal i es parlava sobre el dret a la propietat, sobre qui tenia el dret a la propietat i sobre qui s'havia de quedar amb aquell, amb aquell habitatge. Òbviament, en un context de gent sense cases i casa sense gent, com ha passat a tants llocs, es va començar a ocupar per sobreviure, ocupar per fer projectes col·lectius, ocupar per fer centres socials i a conflictuar. A partir d'aquí, el codi penal es van endurint amb l'àmbit concret de l'ocupació, situant-lo com a un delicte, arriben a jutjar persones que no tenen on anar per buscar un sostre i la deriva ja autoritària, diguésem' en el mar de l'estat, en un context de cada cop més restricció de drets i per tant cada cop més necessitat de restricció de llibertats, ha portat a successius enduriments del Codi Penal fins a arribar a la brutalitat del 2015, en què um, en el delicte de desordres, per exemple concretament, si situa l'element de que si els desordres puc eixen en un context de manifestació, la pena serà més alta, és a dir si tu un dia surts borratxa d'un bar, crec que no ha mai, no? Tu ets una tia sèria. Mai, mai. Val. Doncs si surts borratxa d'un bar i comences a provocar desordres públics, tens una pena, però si ho fas per, per demanar un dret a un habitatge digno, la teva pena és més gran. I si ho fas borratxo? Si ho fas borratxo, això podria ser una atenuant, però en tot cas no estem No, no recuperem a la gent que vagi a les manifestacions borratxo. De fet, tot el contrari. No? Què passa amb aquesta reforma, doncs? que per una part, deroga una cosa absolutament evident, que tots els tribunals internacionals, europeus, etc. els han dit a l'Estat que esteu fent, que és el delicte de sedició, però fa una torna duríssima i brutal, que tant els comuns com Podemos com Esquerra se la mengen amb patates, que és augmentar la pena mínima pel delicte de desordres. Què vol dir això? Que tu tens risc de, quan et detenen en un delicte de desordres, d'entrar en presó preventiva amb moltes majors possibilitats, perquè hi ha un risc de pena de presó de compliment, que a més a més... Si tens una condemna, la condemna mínima ja et suposa entrar a presó, perquè recordem que si no tens antecedents... Tens antecedents? No, de moment no. De moment no, has tingut sentit. No ho donaré eh? per fet. T'han detingut mai per això? Tampoc. Tampoc, jo no tampoc. tinc antecedents ni m'han detingut mai. No, tu tampoc? No funciona la repressió de l'Estat o què passa? hem passat desapercebuts bueno, a veure a veure si tindrem algú infiltrat per aquí <ríe> Bé, tornem, tornem al tema no ens, no ens desviem doncs, eh, això bàsicament pugen les penes mínimes afegeixen la qüestió de la, de la intimidació com un criteri per pujar també aquestes penes que és un criteri absolutament arbitrari i ho deixen a mercè de fiscals i jutges què faran fiscals i jutges en un context de protestes i mobilitzacions? de qui en depèn de la fiscalia? del govern de l'estat donar-li una volta de la rosca la de repressió regla. i aplicar amb tota la duresa les, les penes que puguin, com hem vist en tot els judicis de post-sentència. Per tant, estan generant unes condicions perfectes, una tormenta perfecta, que es diria, perquè en, en grans contextos de mobilització s'amplin els casos de presons preventives i s'amplin els casos de condemnes i, per tant, d'entrada directa a presó. I tot això ho venen com una victòria. I això no pot ser una victòria, perquè per salvar a uns pocs, el que no pot ser és condemnar tota una mobilització futura d'una majoria de població. Amb oh, aquestes reflexions que veiem, doncs... Jo m'he apuntat quatre titulars que crec que és molt important que remarquem. La primera és que en Xavi és tan bé que ha viscut fins a... a nou habitatges i diu que quan era jove es podia ocupar, doncs ja ens explicaràs aquestes vivències en un altre podcast és culpa del sistema això l'Adriana diu que la Sarep és el banc dolent i jo li pregunto quin banc no és dolent el més dolent dels bancs Sempre està bé, teniu bones perspectives dels enemics. Tercer, l'Adriana acaba acabat parlant d'una nova eina repressiva, cap pesats la CUP sempre parlant d'eines repressives, i ens havia donat les gràcies a l'Arta Solidària, no fos cas. I finalment, hem acabat dient que no tenim antecedents i han apel·lat a la repressió de l'Estat en aquest podcast. Ho farem arribar, això, eh? també, al govern espanyol, per si no ens està escoltant. Obrim secció amb un nou apartat del programa sobre allò que no és tendència a dir. I en aquest programa volem dir-vos una cosa. Ningú us ocuparà el pis. Per què no us ocuparan el pis? Perquè no teniu un pis perquè se us pugui ocupar. És molt fàcil si ho penses. Els ocupes només ocupen pisos buits, propietats majoritàriament de grans tenidors. Ets tu un gran tenidor? Tens tu un pis buit així tonto que no fa servir? Oi que majoritàriament la resposta és que no? Doncs és molt poc possible que t'ocupin un pis. Tan poc possible com que guanyis la loteria. Si t'ha passat... Has marxat de vacances, t'han ocupat el pis? També ens sap greu, també hi ha gent que ha perquè li cau un test al cap i no per això anem amb casco pel carrer. La campanya contra les ocupacions és una maniobra d'empreses de seguretat espantaiaies que et volen fer creure que potser marxes al cap de setmana i quan tornis tens una família vivint a casa. Tot això per vendre't una alarma. També els agrada bastant a la gent racista, que pretén fer-nos creure que tots els problemes del món tenen a veure amb la immigració, perquè tothom sap que abans vivia a i per últim, a qui més li mola la campanya en contra les ocupacions és els propietaris dels pisos que realment s'ocupen. Fons voltors, altres fons d'inversió, altres grans tenidors, aquests que juguen a fer diners amb la nostra vida i les nostres cases, perquè ells de cases van servits i si poden fer-hi diners, què importa que tu dormis al carrer? Així que, com diu el moviment per l'habitatge, si hi ha gent sense cases i cases sense gent, potser que posar gent a cases buides, amb mans de gent que no necessita aquestes cases. més enllà de per comprar-se un helicòpter, no està tan malament que els drets es guanyen exercint-los. i no sé, dic jo que tenir un sostre. hauria de ser més un dret que no un bé amb el que especular no piscinas visistes que tu. Al·lucines.